Euskal Eskola publikoaren uh, jaia edo besta igandeuntan da endaian. Ego Euskal Herikuek eta Ipar Euskal Herikuek elgarrikin ospatuko dutena, ortaz mintatzeko, ditugu inditugu Añez Izagirre ikasbitik eta lurdez imaz, ei Euskal Heriko uh, ikasleen gura gurasuen elkartetik egun ontzier. Egun ontzier. Ema e e eskua leloa hautatu duzue, Añez uh, Izagirre bi elkarten arteko harremanak nolakoak dira? Ikasbi uh, berealdetik orduan uh, iparaldeko uh, elkartea da Ipargaldeko irakaskuntza publiko ikasle elebiduen gurasoek elkartea. Eta oain dela hogeita hamak urte sortu zen, eta hiru markada houetan ikasbi federazioak lana handia egin du eskola publikoa okeratzen, ok duten familiak eskora erakarkatzen hainbat jarduen jardueren bidez prestakuntza, sensibilazioa, irakasileak plazak egitea, e, ezkuntza materialak, barnetegia eta eta abar. Eta ze hageman mota duzue, beraz, eskualegiko gurasoen elkartekoekin? Ikazbie egin barruan dago egin sortu zenetikana. Egin gurasoen elkartea sortu zen, no? o sea, e, e, e, e, el orain ba, bueno, dela jamimila barren urtean eta zideatikana ah. ikazbie egon da eh eigeren e, barruan, eh, segur harremanak eztuak izan dira hizeratikan, eh, eta batez ere, bueno, gügure aldetikan eh e, izan diogu beti, ba bueno, ba euskararen eh lotuta dauden kontuetan, eh, eta bueno, kontatu den bezela, eh, e, bere gaian, araian barnetegi bat guneukan eta ordan bueno, elkarrekin lan egiten genuen, ba bueno, bai igualdeko ta ikas e, ikasleak, ba barnetegira joateko adibidez, eh. Eta orduan bueno, euskararen inguruko hainbat kontuetan elkarrekin egin dugu lana, eh, Horein nah. e, dela bi urte zaran jai egin genuen baita ere e, orduan bueno, nahi genuen e, ospatu ba, bueno, sortu zela, zaran sortu zela lehenko eskola elebiduna eta bueno, elkarrekin jai egin genuen eta bueno, elkarren artean hainbat kontu egin ditugu esan duzun bezala azkenan hezkuntza sistemak desberreinak dira, ez? zare publikoa desberreinak da bai iparraldean eta bai egualdean, baina bueno, nik usteuta argi daukaguna euskarak lotzen gaitu eta bueno, euskarak eh, sustatzeak eh, lotzen gaitu Lugdas, imaz, euskola ikizurekin segitzeko, eh, eskola publikoa ke egiten dioten likua desberdina da bidasuaren bialdetan. Pixkat eh jepikotzen le guzu egoaldean e, zer liku duan eta eredu esberdina ez, badira, se se inetan dira? Bai, bueno, eh e, egoaldean, bueno, bain bat e, azken 50 ustetan, ba bueno, gustatu lan asko egin dugula, es, batez egurasoak, ez, bat ez, egura ez e, de eredua okeratzen Joan gara eta horri esker, ba gaur egunean hemen egoaldean ean eh beintzat eh ikasleen uneko, bueno, ya ja, bi urtetan e, matrikulatzen diren ikasle ia guztiak ja deereduan daude, es. hori mm, da murgiltze sistema hori da, no? da, da bai. Hori e, bide bideluxea izan da, es. Bideluxea izan da hori ez izanda ori izanda ori da gauza bat egun batetik lortzen dena, ez? baina bueno, eh, hainbat bueno, irakasleak egin duten lan horri eta gurasoek derebearen aldeko apostua egin da, morgiltze sistemaren aldeko apostua egin dute eta gaur egunean, bueno, izan desakegu eskola publikoa igualdean, ba, bueno, euskalduna dela, es. Pero ikusut bideo hortateko Soaztel doaztela, ez, eh? nik uste bueno, gaur egunean, zein eh, mila ikasle inguru niduk uste dut, orian josekultu zango dizu, iparaldean daude zare publikoan, ba, bueno, eh, ere du elebi horretan ikasten, ez, oda erdia frantzeset eta erdia euskaraz, ez. Orduan, bueno, nik uste iparaldean ere poliki-polikiari egiten guk egoaldean egin dugun bideori. Zerrez, berdintasun uh, bada lurdezimaz uh, ego euskalerian, eh, ikastola eta eskola publikoaren artean? Bueno, ikastoletan eh, ikasle guztiak daude eh dereduan. De eta eskola publikoan baiia guztiak diot azkenean e, ikastolak hasiratekan hasi ziren murgiltze ereduarekin hasiratikan eta bueno e, eskola publikoan hori beranduago hasi zen prozesu hori baina gaur egunean nikuz dute oso antzera gaudela ez eta konton izan berda baita ere eskola publikoak azkenean e, leku guztietan daude herri guztietan daude txoko guztietan daude ez e, eta ikastolak ez daude leku guztietan ez nikuz utuzut bueno ba e, ikastolak irizten ez diren leku horietara ba bueno iritsi dela eskola publikoa ez eta batzutan ba bueno, Ba, inguru giro oso sailetan eta oso komplikatuetan lortu duela eus, e, ikasleak euskalduntzea, ez? Ezakiz ez da berdina eta hori parraldean berdina gertatzen da, herri txiki bate edo hiri bat, ez? Eta berdina gertatzen da, ez da berdina, ezakiz, hemen e, leketion egotea eskola edo egotea, ez ezakiz eskarraldean, ez? ez? azkenean e, bueno, e, horre e, ikaslea kontuan izan behar da zein inguru bizi bizidan ez? Eta familian zen nolako egorada daukan. Ez da berdina familia euskaldun bateko ikasle bat euskaratze euskalduntzea edo familia kanpotikan etorrekotako familia bat euskalduntzea, es, nik uste dut, eta horretan ere uste dut iparraldan ere gora antzekoa dela, es. Horto, nik uste dut eskola publikoak hemen benetan lan handia egin duela e, ikasleak euskalduntzen, bai. Mm -hmm. Ainez, e, izak ere, e, alde mm -hmm. untan e, zera, lege mailan dezbergdinada, gizarte mailan dezbergdinada, alere, ikusten dituzerarik e, ego euskal egiko eskolak e, modelo bat bezala, ikusten dituzue, hemendik? Modelo bat be zala ez baina, bon, horra, 6.000 eta erru eun ikasleek uh, ikashten dute eskuara ziparaldeko ikashtetxe publikoetan. 4.000 eta berre eun lehen eskuntzan eta bigarren hezkuntzan. Eta uh, ikasle hauen gehiagoak eredu elebidunean ikasten dute. Uh, eta eun, uh, eun eskolen uh, publikoen elebidunen gainean 6 dira uh, morgiltze eredu ha Hor gero modelo bat, ba, ungil izateke, uh, uh, baina uh, manerak ema mardira, hola, yeah. sehitzeko. Da mm -hmm. dibideaz, legez mugiltze sistema ezin da ez ari, badira, alare experimentazio batzu, guneeka, hori mm. e, ikusten duzia aldaketa baten beharra? Aldak eta eta baina horra, manerak eta zerak ema marra dira, postuak eskol batean itekitzen bestiak ezte zeratu behar. Horra, eta erakasle era formazioa egimardera, denak egimardera. Eskora ofiziala balitz eh, Euskadin bezala adibidez, aizeago eh, litzateke. Gero ikusi behar da, pasatuko den eh, erri elkargo eh, horrekin, eh, hor, eh, eskuntza ezkontza politika bat ema merko da martxan berdeme zela. Uh -huh. Eta hor zerbait uh, egite lanko laba. Mukaz eh, gainiko ahremanek eh, ze abantaile kartzen dute zuen elkartzen eh, el dako, eh, ainez izagire, eh, ikasleek bat dute eh, olako osentsibizitate bat edo hortarat eh, eh, bideratuak dira, mukaz gain di ahremanako kaiterat? Ba, nik uste dut uh, baietz. Uh, Elkaraztati behar di, e, Iparaldeko e, ikasleak, eta orra proiektori emazueskua, da horren e, bidez irudikatu nahi dugu Elkarri eskua emateak eta garantzia eskoraaren etorkizunerako. Eta Egoaldeko e, e, eskoletan, zehna lurdez imaz, e, zerbait ekarzen aldugu, gazgen diko ahreman horrek? Bueno, ema eskuada baita ere artengo jaiera leloa da, eh, baina baita bate, eh, ikasketa ikasleek asken urtetan izandugun proiektu baten e, e, izena, eh, eta proiektu honen bidez saiatu gara igualdeko e, eta iparaldeko ikasleak e, proiektu konkretu baten inguruan elkarlanean egiten, eh, adibidez, hartzen e, ziren gai bat eragakitzen zen bi ikastetzen artean eta elkarren artean egon dira, e, bueno, e, gai horri, eh, gai hori lantzen, ez? Eta hori, hori elkar ezagutzeko okera bat da, eh, eta nikutsut baita ere igandenetako jaia baita izango dela elkar ezagutzeko ko eaukera batez. Nikuzut askotan hartzen dugula hemen igualdean beintzet ez dakigu edo astu egiten zaigu ba, benetan e, iparraldean eskola publikoetan eskera ikasten dela, ez. Denut dakigu euskara ikasten dela, e, baita baitara ikaste tx ere bai, baina askotan astu egiten zaigu eskola publikoetan mm -hmm. iparraldean egiten den adibidean lan e, handi hori, ez? E, Euskararen mm -hmm. aldetan. Nikuzut hori eh igandeago beintzat hori ezagutzeko eh aukera oso naizango dela. Ez nikuzut telkarri lagundu behar diogula, eh ja. iparraldeko eskola publikoak lagundu behar ditugula, ba bueno, usteko euskarak e, iraungo badu iparaldean, no? eskola publikoa badauka benetan zer egin handia da. Horretarako oso importantea da mugaren bialdeko e, bueno, ikasle guraso eta irakaslen arteko elkarlana. Iganeko programa aipatu aitzin, eh Ainez Izagirres zurekin aipatzeko, eh endaia da eta ezin aipatu gabe utzien daian badela azken den moretan edo izandela kalapita bat ikastola eta eskolaren mm. artean. Eraikin e, berean e, izanen dira, e, e, ez sartzeuntan bainan ondokan, privatu aden eskola diru publikoaz laguntzen baita, e, beurra sobatzu e, kontra agertu dira edo kesu agertetu dira. Oinu konkurrentzia batean dira bisistema horiek? Konkurrentzia, no, nik ne izenian ez dut sobera, ez dut gauza nizik e, Publiko eta ikastola eta pribatua eta ez da horren barri nian behar. Ne usteaz uh, eskuara alde eta denak batean, oga. Emazu eskua, belaz, eh, haipatuko dugu eh, igandekoa. emazu eskua izenarekin harekin antolatu duzuela besta. Zerg da besta ogen filosofia horoko gara luj Bueno, Guk urtero antolatzen dugun jaian, zairatzen gara piskagate jaigiro lasaian, eh, ondo pasatzea ba, bueno, bertaratzen diren, eh, bahorias, eh, bai guraso eta bai ikasleek ez, orduan, bueno, gure programa izaten da normaldean, bueno, etxekitzu nonen zako, hongo eh, bueno, dira puzgarri pila, gaten hongo dira horre estadioan, horre e, Lizarazu estadioan, pues garrepillaoteengu dira, dira ta inguruan tailerak egon. Horrela saiatutako gara, bueno, tailer berezitzoak ekartzen, eh? Urtero urtero, bueno, joaten gara hobetzen, eh? eta bueno, urtero eh tailer berriak daude eta bueno, saiatutako gara gusa desberrenak eta interesgarriak ekartzen, ez? Eta gero bueno, e, lekuan, eta inguru horretan, bueno, pertseta baruti izango ditugu, urtero ekartzen ditugu Jairra eta bueno, gehiasan beti eskatzen digute e, gurasoek e, eta bueno, horrek horren dugu ustuz, ba bueno, jende pila bat biltzen inguru horretan. Bertan paskari izango da baita ere Ezekiroa eta paia izango dugu, bertan, erduan, bueno, e, usat dute, giro polita izango dela. Eta ratzaldea, bueno, jai, e, patxilo, e, patxiperezekin barkatu horri paraldeko danza izango dugu, eta gozate girekin e, amaituko dugu, ez? Eta bordo, nik uste dute, jai, izango dela polita, la lasaia, ondo pasatzeko, eta gainera, guraldi hona egin godu, orduan, bueno, beltzenialekus horagarria da, zuekondudak izue, eh? eta nik uste dut, bueno, bertaratzen direnak eh, oso ondo pasatuko dutela. Mm, ainez... Oso ondo pasatuko dugu, labai, ainez... zenuera, nizango gara. <laughs> Ainezi, izagiraz, zonbat uh, pertsona espero eur or, igandeko? Hori ez da erratelan. <coughs> uh, nik ez dut kupuru bat edo zemakibat ganai. Ram, eh, Ikusko dugu. <coughs> Baina, anitze esperodut, ba, eta mm -hmm. iparaldetak egualdetik. Mm -hmm. Antolakuntza mailan, nola antolatu zirezte? Bi elkartekarizitanzizte elkartelanean, ainezi izagiraz? Bai, bai, elkartekin lanean. Bai, bai, ortegoza pasatu dugu elkarrekin lanean, bai, e, bueno, endaianan en inbataliz bildu gara bai ezeko eta bai ikasikoak, eta, bueno, asiatikan elkarrekin egin dugu, eta, bueno, lehenko aldeizegiten dugu jaia iparaldean, orduan, bueno, e, guhego aldean gaude agaude olako maiako bat egiten, ikasbiko orain arte, bueno, ebai egin izan duela jaia e, doni banen. baina baina, azkenean e, eskola publikoaren jaia piskabatzen dute handiagoa dela, es, e, piskabate jende gehiago biltzen duena, eta, orduan, bueno, horregon gara elkarren artean, e, kont, e, bueno, jaian tolatzen, lehenko aldeizegiten duguna da, eta, bueno, nik uste dute oso ondaterako dela ez da, eta, bueno, nik uste oso ondaterako dela ez Ba, ba, ba. <risa> <risa> ba. Eta mi esker handibat, handa jako eriko etxerdi. Bai, e... laguntza haukandu zuen beraienganik? Ba. Azko lagundu beraienganik, bai. Ba. Uh -huh. ba, ba. Ba, dituzue ba. ba. ba. informazio pratiko batzue, batzu edo aholku batzue urbildu nahi luketenen dako egandean? Eh, bai, bueno, horre normalean eh, jaira torzen direnak ikasetxetan antolatzetok autuzetan etortzen dira? E, horietaz gain, e, bueno, dakizuen bezala, e, trennez e, donoztitikan e, jaigunetikan oso e, gertu, utziko gaitu ustez, hortikan e, e, ja oinez uste dutu gein bat minututan dela jaigunera, eta baita ere prestatu ditugu e, bi aparkaleku, horre e, mm. bi aparkaleku prestatu ditugu bai jonkos eta bestearen izena, odontartzaren bidazua. ondoan ere beste aparkaleku bat. Esplanade hatan, bidazua. da, horre ikarriko jendea ongo da, jendea batera edo bestera, eramaten bai. Eta gero baskarirako tiketa gero beharko dira, hori bai, beti bezala e, bai edalontziak erosi beharko dira eta baita tiketa gero beharko dira baskaltzerako. Orduan, bueno, beti azkar amaitzen dira, orduan jendeari, bueno, hori, lenbai len hurbildu bai len daitezela ba, bueno, bestela e, nahi nei balmendute mintza baskaltzea ba lenbai len hurbildu daitezela bai. Eh, beraz, eskaini debata sobre kiña jendea gomitatzeko edo animatzeko sager gantzin Zatozte eta ikusi eta emazue eskua elkargeri eskoraaren muruz, taldi. Ara, behit, hauekin elegar agurtuko dugu. Joitarazten dugu, beraz, Lourdes imazue eskua lehiko gurasoan elkarteko koordinatzea ilazirela. Inezize gejezui ikasbi elkartekoa. Mil esker handi bat egurekin izanik eta bestaldi bat artea. Mil esker zuei, eskerrik asko eta arte.